Jag har läst aftontidningarna som vanligt och kulturintresserade som vi är, har vi fastnat för Aftonbladets innerspalt. som idag handlar om den eviga honungen. Det handlar om honungens ställning i historien och olika samhällen och sånt där. Det där är lätt så intressant så vi kallade hit biodlaren Humble Lindemann som vi har här välkommen. Ja ja. Hälsar från Dumble också. Tack. Ja. Ja, vad vill ni vi säga, om biodling. Ja, biodling i en fascinerande sak. Jag har varit intresserad av biodling ända sedan ungdomen då jag alltid på frukostbordet satt och läste den här etiketten. Um, Innan man ska gå till skolan, va? Mm. Nyskörda, äkta honunger flytande men övergår inom några veckor i fast form. Rimfrost liknande mönster och burkens innerstid och det är inte ett fel utan består av luftblåsor. Färgen på honungen varierar och är beroende av från vilka blommor näktaren är indragit. Etc. Jag kan det där ganska nog. Va? Jag det. Ja då, jag är rätt stolt över det också. Alla, så började jag sedan att själv odla bin i hög skala. Mm. Jag studerade dem och jag tjusas av dem. Mm. Det är ju ett samhälle som liknar vårt i mångt och mycket. Är det? Ja, fast mindre. Ja, det är mindre. De är jävligt små bin. Har ni aldrig sett ett bin? Jo har jag, jag tycker inte det är särskilt lik. Tycker du inte Ja, säg inte det. Du har inte sett dem på när, ni har inte sett dem på nära håll, bäste I alla fall, jag har studerat det. Det, börjar, det intressanta börjar egentligen i samband med svärmningen. Mm. Då samlas milda i stora hägar kan man säga, stora klumpar. Ja. Stora, ja, de har sin, de, har, de gör det där man inte får säga på radion. Det gör de, fast många på en gång. Det, ja. Det är lite avancerat På det viset mm. Oj, oj, oj Hängande i träd. <laughs> ja. <laughs> <hahaha>, ja. ja Det gör du inte om mm. Då, när jag ser Bina har samlats mm. Så Sorry. Då tar jag på mig ett nät För ansiktet ja. Nät för händerna Nät under Nätundertröja, nätkastor alltså, Överhuvudtaget allt som finns Av nät i närheten ja. I nätheten Ta på mig då kraftiga kängor Så går jag ut på balkongen Tar reda på precis var svärmen har slagit sig upp mm. Den slår sig inte ner utan den slår sig upp va, i träd ja. mm. Och sen skickar ut min mamma Som hämtar den där ja. Eh Hon kallas för svärmemor Därför Håll det. Hon, hon hämtar detta. Och, och, hon kallar mig för sin lilla bison. Ja Det var inte så bra, ja, Det var bra. <laughs> Det får du duga, får du duga, får duga, får duga. Duga, duga. Ja, det var en liten lite vits. Med... Nej, vits skulle vara. Nej, dåligt. Vi kastar oss vidare ut i, i, i binas Förhållande värld. Ja. Sen kan man studera bina på närmare håll mm. Det är tråkigt att de bara gör honung egentligen Jag tycker inte jag, jag, jag gillar inte honung Jag har försökt träna upp dem Och göra lite ost och levepasté också bra. Jag har blandat men inte bra, inte bra inte bra, Jo man ska alltid sätta slungan Ordentligt fast Annars kan den fara ett det. Och det har jag gjort för mig flera gånger Träffat grannar och andra Nå, Nu ska vi se hur det går till Inne i bihuset ja, Eller i kupan som det heter Ja, jag har en gammal kupa som pyka. nej, puka som kupa, de är väldigt bra för de är runda så här pukor Har jag väljt en puka som kupa, en glaskupa som pyka eller kupa, och sen så har jag gjort ett litet hål Kan jag titta in på bina, då kommer de ner där, de går in ut i, i, i kupan För de kan nämligen inte flyga in i kupan där det är trångt och, och otroligt, det har ju drabbat även bina Trångbordheten ja. Sen då efter själva bröllopet Så kommer de in där Då börjar telegrammen strömma in Från alla håll Det kommer ett från en humla i kumla till exempel Om ni hör något i luften Som surrar och så ja. jag Så är det då Då Vi tar brölloptästligheterna Kungen, nu ganska slak och trött Han kallas för hans majonnäshonungen Han eh, bärs upp Till eh, ett fack Och eh, Tippas de, de tippar Nej, de opererar honom ja, jag De tar bort bindjurarna på honom Och så får han bli får han bli drönare Ja Det han mm. Sen lägger sig dronningen I honningen Och börjar Börjar värpa Utav en, jag, jag har aldrig sett någon som värper på det viset Oj, oj, oj Aj, aj, aj, aj, aj Det är fantastiska saker de där ja. har för sig ja. Dräng, dräng, dräng, dräng Sen så, ja, vad gör de mer? Jo, de de sjunger och pra, de pratar med varandra Bina har ju sitt eget språk De det flyger, jag hade aldrig läst den De flyger i olika former så där, Så betyder det olika, till exempel när de flyger så här, det betyder det att jag har varit ute en runda Ja, <skratt> och äm, ja. ja Jag är ute en runda Jag är ute en runda, nej, nej de, de, de kan inte, de vida de kommer tillbaka jag som så, som det ja. blir en meddelning så blir det, jag har varit uten rundt där blir det ja, då jag. innan de ska flyga så betyder det jag ska utomrunda <skratt> <skratt> torde ja ja det var ett slag ja det var bina det <skratt> äh, <sen, skratt> ja sen tager sig honan en geting efteråt för att stärka sig ja. sen lägger hon sig på ägget hon red ut sin gigantiska skärt. Nej det är hönsen Jag förväxlar alltid det. Ja, ja. Då. Men det är en del höns Som har det här som bisysslar nämligen, För att klara av det här Och um, Ja ja ja det är, lätt, det är lätt att halka in Det är lätt att halka in Bara bivitsar Så börjar äggen kläckas Med ett sakta pluppande Kommer upp de tittar ut ett litet bi här och var. Mm. Då, de kallas för baby. De där små ja, som, som är nyfödda. Då hoppar de ut. Det är ändå en så rolig sak. Nej, det är inte en En tragisk sak. Sagan om den fula bi, baby. Ja. Jo. Dronningen hade legat och klämt på ett ägg som var lite större än de andra. Mm. Plötsligt... Så kläcktes det lilla ägget Utkom ett ovanligt ful biban. Äh, Bibarn Du är så ful så de andra bibarnen var hacka på den där Han blev så ledsen Han lämnade kupan med sakta skritt Gick ut för sig själv Ner till vattnet och stod och tittade På det stora vackra vita fåglarna Som flög där Ja Jo ja. Han, så, han visste inte att det var svanar Som var på väg till Egypten Men han gick där ensam Och kände sig så ful De andra bina ville inte veta av honom och Han tyckte han blev större och större Manna bina som var en stor och ful Bi, bi Biävel sa han Ja Ja vi går där De trodde först att det kanske var kalkon Men det var han inte han ville gå, han gick ensam, han frös hela vintern Han kände hur han växte, han växte Nästa vår kom svanarna tillbaka och slog sig ner Han tänkte, kom emot mig, hacka mig Döda mig, Så han, han kände han, stor, han hade stora vingar Och de gick fram emot honom Och när de kom ända fram till honom så skrek de till och flyga iväg Och då tittade han i vattnet, då hade han blivit en fladdermus <skratt>